ЩО Е ЧОВЕК Бесето от учителя държа на предобщи окултен клас на 9 май 1934 г. София Добрата молитва Размишление Ще ви прочита притчи 7 глава, само първите 4 стиха. Има едно повърхностно разбиране за нещата, външно разбиране Представете си, че през сегашния строй един син, чието баща е овчар и друг син, чието баща е княз На пръв поглед, каква е разликата между тия двама сина? В свещената книга се казва, че всички хора са родени от Бога Как е сега възможно да са от Бога родени всички и единят да е роден от княз а другият удовчар. Тогава вие ще попаднете в унаси логика. Вашите разсъждения ще бъдат в пътя на унези разсъждения, които имал един българин. Той бил сирома, нямал пари да си купи дървено масло, зехтин. Отишъл при свещеника и му казал, че иска да пости. И свещеникът му казва, какво трябва да яде. Синко, свинско месо няма да ядеш. Грехота е да се яде свинско месо през време на пости. Позволява се малко боб с дървено масло и малко уварен боб без дървено масло. Он го попитал. Колко пъти? Свещенникът му казал. Три пъти ще ядеш боб без масло и три пъти боб с малко дървено масло. Онзи турил Боба с малко водица и лук и го сварил. Той имал свинска мас, но му се казало, че не е позволено да се употребява през пости. Но идва му на ум една идея. С средлото си пробива една дубка в едно дърво, прекарва свинската мас през дубката и налива в гарнето. Яде и отива пак при папа и му казва Изпълних, както ми каза. Три пъти ядох без масло и три пъти с дървено масло. Този човек не е някой съвременен, но обича да изопачава истината. Той е чисто сърдечен и вярва, че като мине свинската маса през дубката на дървото, става дървена. Питам. Той мисли, че е дървено масло. Но свинската маса става ли дървено масло? Онзи, който не разбира свойството на свинската маса и свойството на дървеното масло, той може да се заблуждава. Но при изключителни условия, свинската мас може да се употреби като едно лекарство. Ако я употребяваш, какво ще каже един вегетарианец? Но трябва да знаеш каква доза, колко свинска маса трябва да туриш, за да се излекуваш. Но свинската маса като храна не става, понеже е много скъп. Сега ще ви дам едно сравнение. Кое е по-износно? Да един обикновен овчар или един княз? Ако ти не си заможен човек, кого ще предпочетеш да огощиш? Княза или овчаря? Княза няма да бъде задоволен от това, което имаш. Това е външната страна. Вие трябва да си извадите правило. Казвам, човек трябва да бъде добър. Но какво подразбираме под думите «добър човек»? Где се отразява добротата на човек? Ако доброто е плод, щом е на дървото, всяко дърво от плуда се познава, дали е добро или зло. Ябълката се познава от плуда, крушата също. Всички дървета се познават от плуда и човек се познава по плуда. Но трябва да има един начин за самовъзпитание. Искаш да бъдеш говорител. Искаш да говориш на хората. Представете си, че искаш да приготвиш една сказка «Оратор да бъдеш да говориш по всички правила». Как ще започнеш? Как започват сега? Нали сте слушали сказки? Как започва, започва сказчикът? Почитаеми господа, или уважаеми господа, или уважаеми гражданки и граждани. И ако си религиозен, ще каже уважаеми братя, или почитаеми братя. И след това, как ще развие своята реч? Защо започва с думата уважаеми или почитаеми? Ти все трябва да кажеш една сладка дума на човека, но като му е кажеш, какво ще засегнеш у него. Всяка дума произвежда от човека особен ефект. Има думи, които ако ги изказваш постоянно, ще продължиш твоя нос. Това е отчасти вярно. Има изключения. Има думи, които продължават човешкия нос. Има думи, които продължават човешките уши, има думи, които оголемяват човешката уста, има думи, които оголемяват човешките очи. Можеш с думите си да направиш каквито вежди искаш, но ако знаеш как. По някой път във външния живот аз съм правила някои опити по психология на животните. Например, имате една котка в къщи. Дайте и сухляк. Тя казва. Такова нещо не го ям. Но семете малко топла вода, капнете на хляба, поразмекнете го малко, понамажете го малко от едната и от другата страна с малко сиренце и тази котка идва и изведнъж се прекомандирова и мисли, че хляба е друг. Турете на хляба няколко капки вода, малко масълце или сиренце и тя веднага го яде. Вие казвате сега: Трябва да бъдем добри. Каква дума трябва да турите пред думата добър и след нея, за да има ефект? По някой път вие се намирате в положението на княжески синове и мислите за вашата кръв, за вашия происход и за вашите постижения. Хубави работи са те. Да кажем, че ти отиваш в училище и мислиш, че ти си бил княжески син. Имаш това съзнание, но в същото време в тебе паметта ти е слаба. Па и другите ти разсъждения не са толкова добри, а има други синове, които не са княжески, но са много по-способни от теб. Питам. Какво те ползва тебе твоята титла? Сега аз искам да ви извади от едно положение. Някой път хората казват Това нещо не се отнася за мене или отнася се за другите. Доброто е за човек. То не е за животните. А злото за кого е? В писанието се казва, че всички плодове са направени за човека, но по някой пъти животните ядат плодове. Писанието се казва, че Бог дал тревата за животните и плодовете за човека. Някой път ти не харесваш муса си. Защо не го харесваш? Изкуството си има модели. И всеки един от вас има известни модели. И по някой път вие се заблуждавате от външната мода. Има много дефекти в живота, които проистичат от човешките органи, като един резултат на миналото. Някой път вие може да си държите главата на една страна, може и на друга страна, или може да я наклонявате напред или назад. Кога хората почват да се прегърбят? Когато устареят? И най-после гледаш, че стария съвсем се е прегърбил. У младият има едно желание, най-първо той се ражда прекърпен и у него има желание да се изправи. А у старият има обратния процес. Той си казва, устарях, устарях, устарях. И се навежда, навежда. Детето ти казва, млад съм. И това дете почва да се изправя. Това дете действа по законите на вношението на божествения свят. Докато в тебе действа божественото, ти си млад. Когато ти не се подчиняваш на божественото, като станеш човек, ти остаряваш. Устаряването е човешки процес. Ти като напуснеш Бога, недоволен си. Недоволен си от това, от онова това са все човешки работи. В Бога няма недоволство. Той е всякога доволен. От всички е доволен. Щом си с Него, ще бъдеш доволен от всичко. Щом не си с Него, ще бъдеш недоволен. Що е недоволството? Недоимък. Съмняваш се? Това също е недоимък. Не можеш да помниш. И това е недоимък. Не достига умът ти как да мислиш. Това е недоимък. Ходиш криво или кръкът ти е крив някъде. Това също е недоимък. Речеш да направиш нещо и се отказваш. Това е недоимък. Ти казваш. Така е нареден светът. Няма никаква философия в това. Светът не е нареден така. Твоят свят, твоите разбирания, те са така наредени. Ти искаш да те обичат хората. Това е недоимък. Искаш да те уважават. Това е недоимък. Искаш да станеш богат, и това е недоимък. Искаш да станеш учен, пак недоимък. Искаш да се подмладиш. Това е недоимък. Искаш да станеш някой висок чиновник, и това е недоимък. Всичко това показва негативната страна на живота. Искаш да станеш добър, искаш да станеш светия. Това е недоимък. Казвате, а аз имам стремеж. Хубаво. Този стремеж, как ще го изпълниш? Казваш, аз искам да изпълня волята Божия. Това е недоимък. Искаш да изпълниш, а не знаеш как да я изпълниш. Как трябва да се изпълни волята Божия? Представете си, че аз съм поставил две сестри. Едната на едната страна на масата, а другата на противоположната страна на масата. И на средата турим един килограм ябълки от най-хубавите, от първокласните. Пет големи ябълки са там. Един килограм. Всяка една сестра, като погледне, ще иска да изпълни волята Божия. Аз искам да видя как ще я изпълни. Едната ще погледне, иска да види коя ябълка е най-голямата. Тя е видяла, турила е око на нея и почва да гледа една на друга и казват си «Заповядайте, вземете си», изпитват се. Не иска да си изкажат желанията. Всяко е турила окото си на най-голямата и най-хубава ябълка. И двете имат един малък храм. Едната казва. Вземете си, вие, моля, вие сте по-голямата. И по-безочливата взема по-голямата, а унази си казва. Защо тя все тая ябълка? Но си замълчава. Питам. Тая, която е взела голямата ябълка, изпълнила ли е волята Божия? За да се реши въпроса, какво трябва да се направи? Аз бих разрешил този въпрос така. Ще кажа. Сестри, понеже сте хвърлили око на тази и голямата ябълка, да я разделим на две равни части и да хвърлим чоп, и на която се падне, тя ще вземе едната половина, а другата ще вземе другата половина. При всяко друго разрешение, все ще остане недоволство. Каквото и да кажем на другата сестра, тя ще си каже Можех и аз да я взема. Аз бях толкова глупава. После тя ще си разсъждава себе си. Това е едно малко микроскопическо недоволство. Тя ще съди другата и ще казва, тя не взе отдолу малката ябълка, а взе голямата. И някой път, като се разсърди, изведнъж ще каже, тя взе голямата ябълка. Какво престъпление има в това? Нито едната е работила за тази ябълка, нито другата. Домакинята, която е била толкова добра, ги е набрала от своята градина и ги е турила тук. Де да е престъплението? Престъплението е в техните желания. Стъпновението е в техните желания. Всеки един от тях има желание да вземе най-голямата. Че едната взела голямата ябълка или другата, да е престъплението. Ако някой ви покани и ако друга си позволи да вземе тази голяма ябълка, ти можеш да кажеш. Знам я аз каква е тя, каква е лакома. Взе най-голямата ябълка. Така се заражда гневът. Ти казваш. Аз я познавам. Ако тази мисъл работеше доста дълго време, тя ще произведе един резултат върху лицето ти. Даже ако наблюдавате психологически, ще видите, че всяко недоволство произвежда известно действие. Турете пред един човек нещо за ядене и изведнъж ще познаете до някъде каква е неговата психология. Направете една хубава баница, червеничка, Пъя, турете пред човека. Ще го изпитате. И даже за да се възпита човек сам, той трябва да направи следното. Като ви донесат една баница, да не бързате да ядете. Ако си много гладен, никак не бързай. Седни и си кажи. почакай малко, братко. На себе си така да си поприказваш малко. Дигни баницата, погледния и пак си поседни. Постой няколко минути. Стани и пи малко вода, походи малко, пак поседни, но гледай да не прекалиш. А пак ти сега бързаш и мислиш, че като се наедеш ще свършиш работата си. Нищо няма да свършиш. Или можеш да искаш всичката тази баница да я изедеш. И това не бързе. Ако аз съм, ето какво ще направя. Аз държа едно правило. Като седна да ям, аз размишлявам 10 минути. Вземам предвид тези, които са по-гладни от мене и които са по-сити от мене. За 10 минути отгоре всички хора ги вземам предвид. И ако някои са яли повече, имам ги предвид. И ако някои не са яли, всичките тях ги вземам предвид. И без да ме смущават, помислям си върху това. Няма какво да се смущавам за хората. Ако един човек е гладен, аз се радвам. Ако е сит, пак се радвам. Мене не ме смущава гладът. Гладът не е едно страдание. Гладът е едно велико божествено подбуждение. А яденето, насищането, това е успокоение вече. Ти имаш една работа, която трябва да свършиш. След това имаш един нов план. Ти си се наял сега, работата е дадена. След това ядене ти предстои пак работа. Гладен човек аз разбирам онзи, който е свършил една работа. Според мен, е, колкото глът е по-голям, толкова по-голяма работа, човек е свършил. Колкото гледът е по-малък, толкова по-малко работа е свършил той. Глъдът показва степента на работата. Огладният човек не трябва да има пресилване. Човек не трябва да има пресилване. Значи човек не трябва да умре от глад, не трябва да умре и от работа. Всеки един от вас трябва да работи толкова, колкото трябва. Така казвам, глад има навсякъде. У вас може да има глад да ви обичат. Ти гладуваш да те обичат. Ти можеш да гладуваш да те почитат хората. Не е лошо. Но трябва да се работи. Ако вие имате глад за любовта, тогава коя е мярката? Коя е мярката за глада на любовта? Искате да ви обичат хората, но най-първо вие трябва да се обичате. Е, добре. Каква е мярката за да обичаме някого? Аз не се спирам върху обикновените разбирания на хората, понеже в тези обикновените разбирания има една мода, има известна основа, която не е на място. На мен ми дават един месен домашен хляб. Аз го ям, но той е чушт. Не съм го месила аз този хляб. Минал е през няколко ръце. Мога да ям някой хляб, който е месен с крака. Много хлебари има, които месят в големите корита с краката си. Много пъти вие ядете пасти, направени, но ако идете в тези сладкарници, ще видите, че много яйца са влезли в тях, макар и да са развалени. И казвате, модна е тази сладкарница? Да, модна, дето развалените яйца са смесени вътре в пастата. Хубаво. Сега ние можем да се възхищаваме, но когато ти туриш една развалена дума при една сладка дума и разбъркаш една каша и дадеш на хората, ти не си ли в тази сладкарница? От две сестри едната казва на другата. Много си груба сестро. А другата казва. А пък ти си светия. Казвам. Те са две сладкарници. Аз сега седя пред вратата на едната и на другата сладкарница и мисля в коя сладкарница да вляза. Сладкарницата на грубата или сладкарницата на светицата. Думата сестра... Това е най-хубавото. Думата сестра по происход е най-хубавата. Сестра... Това е най-хубавото име, което можете да турите на една жена тук на земята, по първоначалния произход. И на един човек най-хубавото име, което можете да му турите след бащата, това е брат. В който и да е език, тези две думи, почти най-хубавите, са еднозначни. Думите брат и сестра. Когато братът и сестрата в една къща не могат да живеят добре, тогава брат и сестра ли са? И когато брата не съзнава, че тя му е сестра, той не се обхожда с нея като с сестра. Всяко нещо си има своята обход. Вземете в музиката. Например, ако вземеш основния тон до като ре, тогава не е правилно. Можеш първоначално да вземеш по ниско или по-високо, тогава имаш право. Но веднъж, ако вземеш основния тон в по-висока или по-низка степен, то всичките други тонове трябва да имат. Еднакво отношение към основния тон. Да кажем, че пеете песента «Бог и любов». Как трябва да изпеете песента? Как трябва да се изпее песента? Как трябва да се изпеят първите думи «Бог и любов»? Ти имаш думата «Бог». Как ще дадеш смисъл на пеенето? Трябва да дадеш смисъл на пеенето. Ти ще кажеш: Аз ще го мисля. Че мисълта сама по себе си е музика. Как ще мислиш? За Бога какво трябва да мислиш, като пееш Бог? Ние често произнасяме думите Бог и любов. Всичките блага в живота проистичат от Бог. Всичко онова, към което душата се стреми, всичко онова, за което нашия ум може да помисли, всичко онова, към което нашата воля се стреми, всичко това от Бога е. И като дойдеш ти до Бога, по кой начин можеш да познаеш, че си дошъл при Него? Аз ще ви дам само една диагноза. Реалността в света се отличава по едно нещо. Ти като дойдеш там, като пристигнеш до тая реалност, противоречията трябва да изчезнат, понеже е в реалността всички нужди, които човешката душа има, се задоволяват. Следователно, ако ти си дошъл до реалността и се задоволяват всички твои нужди, ти си при Бога и няма смущение в душата ти. Но ако не се премахнат смущенията в душата ти, ти не си при Бог. Че онова дете, което е плакало, плакало за майка си и като види майка си и я прегърне и тори главата си до нея, детето отихне и поглежда и казва «Да не ме оставяш». И майка му казва «И ти да не ме оставяш и всякога при мене да идваш». Майка Майката да казва, да ме слушаш, при мене да идваш всякога, да ме познаваш, каквото кажа да го изпълняваш. И по какво се познава доброто дете? То трябва да познава майка си, трябва да познава желанията на майка си и трябва да ги изпълнява. Трябва да имаме едно предразположение да изпълняваме всякога волята Божия. Без да прави никакви оговорки. И когато Господ направил човека, знае дали колко време е мислил, какво лице да му тури. Във всички тези животни, които са били най-първо, Господ си правил модели. Той намислил да направи човека и направил един модел, втори, трети, четвърти и процели. И видял, че не е това за човека. Правил, правил тези модели и дошъл до шестия ден. И тогава, като направил всички модели, най-после направил един модел и казал «Този е доста сполучлив», по-човешки говоря. «Този модел е вече за човека. Допада ми той». И в какво седи този модел? Всичките модели, които Господ си е правил, не може ли да се изправят на краката си? се падали пред Него, Той все трябвало да ги дига. Дигне Господ модел и Той падне. И Бог казва, не са за човек. Дига ги, слага ги и като направил последния модел, Той не паднал. И Бог каза: този модел е за човек. Щом пада, не е модел за човек. Щом грешиш, то не си истински модел. Това са модели, които ще падат. Щом падаш, не си хубав модел. Каква е сегашната мярка за човека? Онзи, който като се изправи пред Господа, не пада, това е модел. Има такива модели. Учителят показва чертежа. Този модел пада ли или не пада? Я го накарайте да падне. Той се е изправил така. Този казва Аз съм от тези, които не падат. Ние си правим оговорки и казваме Невъзможно е човек да не падне. Тази оговорка си няма място. Това са минали неща. Можеш да кажеш било е време, когато аз съм падал. Или казано по-подробно на същия език, било е време, когато всички от тези модели, които Бог е направил, се са падали. Било е време, когато той е направил един модел, който не е паднал. Следователно, аз се спирам на онзи модел, който не пада. Сега, като изнасям това, каква мисъл остава във вас? Да изпълним волята Божия. Най-първо, за да изпълниш волята Божия, не трябва да падаш. За да изпълниш волята Божия, не трябва да куцаш, не трябва да бъдеш сляп, не трябва да бъдеш глух, не трябва да те боли стомаха, не трябва да те боли гръбнака, не трябва да имаш регматизъм, никакъв недък не трябва да имаш. Може ли? Може. Така трябва да бъде. Дали може или не, това е друг въпрос. Но така трябва да бъде. Ти казваш. Но кой може да го постигне? Няма какво да го постигаш. Ти си вътре в този модел. Ти искаш да бъдеш човек. Човек е същество, което не пада. Защото... Какво ти падането? Когато ти казваш, аз не мога да изпълня волята Божия, това е падане. Когато казваш, аз не мога да се примиря, това е падане. Когато казваш, това е непостижимо за мое ум, падане Като говорим за постижимото, не подразбирам да развиеш всичко, та да, да бъдеш като Бога. Постижими неща са всички неща, от които ти, в дадения случай, ти можеш да се ползваш. И после под постижими неща се разбира следното. Ти имаш свобода на действие. Не трябва да в стълкновение с другите хора. А по път вие сте в стълкновение с вашите възгледи или в стълкновение едни с други. Учителят показва сестра на Анастасия Христова и казва Тази млада сестра не е модел сега. Някой път ми казват за някоя сестра Вижте, тази сестра плаче, че трябва да плаче. Без плач, тази работа не може да стане. Вие сте чудни. Когато някой ми казва Той плаче. Много добре. Това е една баня. Без мокрене не става. Ти казваш, ами много си се наквасил. Много хубаво стана, че се е наквасил. По-хубаво нещо от това няма. Плачете едно благословение. Измиваш прозорците. Сълзите са божествената вода, която измива очите, за да възприемаш божествената красота. Може да ги измиваш 10 пъти на ден. Не е лошо. Но не тори и повече вода, отколкото трябва, да не става локво отдолу под прозорците, когато ги измиваш. Ще измиеш хубаво прозорците и като поплачеш, поблагодари на Бога, че можеш да поплачеш. И виж колко сълзи са излезли от очите ти, след като си поплакал. Някой път, като почна аз да плача, много плача и аз. Като поплача, гледам дали умът ми е станал прояснен, дали разбирам по-добре, дали съм по-добре разположен спрямо хората. И плача, плача. И след като ми дойде умът на мястото, като виждам, че умът, сърцето и волята ми вече са на мястото, си казвам, няма да плача повече. Умът, сърцето и чувствата ми се понагласиха. И казвам, Плачът си постигна това, което трябваше. За мене плачът е една хубава баня. Излизам си от банята и се обличам. Аз плача, докато се напълни ваната. Моята вана не е много голяма. Тази вана, в която си правя банята, е 2,5 мм дълга. 2 мм широка и половин мм дълбок. Тази вана се къпя. Ако си купаваня като вашата, тогава трябваше да плача цяла година, за да я напълни. Ние имаме понятие за човека, че е голям. Това е положението на една българска гайда. Да. Представете си, че аз направя една гайда от волска кожа. Сега ги правят от овче кожа, но може да се направи голяма гайда от волска кожа. Ако може да се направи един голям орган да свири, то може да се направи и една голяма гайда от волска кожа, за да може да събира повече въздух. Това е само за обяснение. Отче наш Беседа от учителя Държана на 9 май 1934 г. пред Общия окултен клас в София